Gafir, bağışlayan suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Həmim. Tənzilu l-kitəbi minəlləhi l-əzizil əl əlim. Ha-mim. Bu kitab qudretli, müdrik Allah tərəfindən nazil edilmişdir. Bu günahları bağışlayan, tövbələri qəbul edən Cəzası şiddətli olan lütf sahibindir. Ondan başqa məbud yoxdur. Dönüş də onadır. Ma yucadilu fi ayati llahi illa llazina kafaru fela yughurka taqallubuhum fil bilad Allahın ayələri barəsində yalnız kafirlər mübahisə edərlər. Onların şəhərlərdə gəzib dolaşmaları səni aldatmasın. Kəzzəbət qəbləhum qəvm Nuhin vəl-əxzəb min bəhdihim, və həmmət kull ümmətin bir Və cədalu bil-bātil li-yudhiḍū bihi-l-haqq, Onlardan əvvəl Nuhun xalqı və sonrakı Əlbir dəstələr də elçiləri yalançı saydılar. Hər ümmət öz elçilərini yaxalamağa qəsd edirdi. Onlar həqiqətin yalan olduğunu sübuta yetirmək üçün batıl sözlərlə mübahisə aparırdılar. Mən də onları yopaladım. Bir görəydin mənim cəzam necə oldu. O kəzəlik haqqət sakinləri olacağı barədə Rabbinin sözü beləcə həqiqətə çevrildi. El-ləzîne yəhmilûnə l-arşə və mən havləhû yüsebbihûnə bihamd-i rabbihim və yü'minûnə bihī və yü'minûnə bihī və yəstəğfirûnə lil-ləzîne əmənû. Rabbənə və siğtə kulla və ilmə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 Tövbe edib sənin yolunla gedənləri bağışla. Onları cəhənnəm əzabından xilas et. Rabbənə və adxilhum cennəti adninəlləti vəadtəhum və men saləh min abaihim və Ey Rəbbimiz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 İnnellezinekefruyunadunelamqullahakbermimmaqatikunenfusukum <gülüyor> idtudaeunelelimanifatakfurun Kafirlere belə xitab olunacaq. Siz imana dəvət olunarkən küfrünüzdə israr etdiyiniz zaman Allahın sizə olan nifrəti İndi sizin özünüze olan nifrətinizdən daha böyük idi. Onlar deyəcəylər. Ey Rəbbimiz, sən bizi iki dəfə öldürüp, 2 dəfə diriltdin. Biz öz günahlarımızı itiraf ettik. Oddan çıkmağa bir yol var mı? Velikum bi Onlara değilecek. Bu ona göredir ki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 وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ سِزə öz dəlillərini göstərən və göydən ruzi nazil edən məhz odur. Bundan ancaq Allah'a üst tutanlar ibret alarlar. فَادْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ Kafirlərin xoşuna gəlməsə də Dini məhz Allah'a ait sayıp ona dua edin. Rafi'ud daracati zul'afshi yunqidh ruhu min amrihi ala men En yüksək dərəcələrin və ərşin sahibi odur.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 O gün insanlar yeryüzünə çıxacaq və onların heç bir şeyi Allahdan gizli qalmayacaqdır. Allah deyəcək, bugün höküm kime məxsustur? Tək olan, hər şeyə qalib gələn Allaha. Əl-yəvmə tücəzə kullu nəfsin bimə لَا ظُلْمَ الْيَوُمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ Bugün hər kəsə qazandığının əvəzi veriləcəkdir. Bugün haqsızlıq olmaz. Şübhəsiz ki, Allah tez haqqı hesab çəkəndir. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاضِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ çatacağı, özləri də qəm-güstə içində olacaqları yaxınlaşan günlə qorxud. O gün Zalimların nə bir yaxın dostu, nə də sözü keçən bir şəfayətçisi olar. Ya'ləmü xainətəl-əyyuni və mə tuxfis sudur. Allah gözlərin xaincəsinə baxışını və kökslərin nələr gizlətdiyini bilir. Vallahu Allahü bil haq. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيءٍ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ Allah ədalətlə hökum verər. Ondan başqa yalvardıqları bütlər isə, heç bir şeyə hökum verebilməzlər. Şübhəsiz ki, Allah eşidəndir, görendir.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 əzabla yaxaladı Həqiqətən o quvvətlidir cəzası da şiddətlidir. Və laqad arsalna Musa bi ayatina və sultanin Biz Musa'nı möcüzələrimizlə və aşkar bir dəlillə göndərdik, Fironun, Hamanın və Qarının yanına. Onlar isə, bu, yalancı bir sehirbazdır, dedilər. Fələmmə jəəəhu bil xaqq min indina qalıqtulu əbnə əlləzina əmanu ma'ah,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 boşa çıxar. Wa qala fir'aunu durunni aqtul Musa wa lid'a rabbih inni akhafu an dedi: Buraxın məni Musanı öldürüb, qoy o da Rəbbinə yalvarsın. Çünki mən onun sizin dininizi dəyişdirəcəyindən, yaxud yeryüzündə fəsad törədəcəyindən qorxıram. وَقَالَ مُوسَا اِنِّي عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِن كُلِّ مُتَكَبِّرِ اللّٰى يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابَ Musa dedi, mən hesablaşma gününə inanmayan hər bir təkəbbürlüdən Həm mənim Rəbbim, həm də sizin Rəbbiniz olan Allaha sığınıram. Və qala raculun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna raculan an yaqula rabbi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 həbdi aşanı, yalançını doğru yola yönəltməz. Yə qəvmi ləkumul mülkul yevmə zahirinə fəl-ərd, fəmən yənsurna min bəəs illəhi incaəna. Qalə fir'aunumə ürikum illə mə əra və mə ey xalqım bu gün hakim şəxslər kimi hökmranlıq sizin əlinizdədir əgər Allahın əzabı bizə gəlsə bizi ondan kim qoruya dedi mən sizə ancaq öz düşündüyümü bildirirəm mən sizə doğru yolu göstərirəm və qāla ləzî Əməni ya qavmi inni Əxafu aləykum <Sessizlik> mithlə yəvmil əhzəb Mömin kişi dedi Ey xalqım Mən sizə əlbir dəstələrin başına gəlmiş dəhşətli günün bənzərinin sizin də başınıza gəlməsindən qorquram Mithlə dəbi qavmi Nuhin və ədin və thəmuda vəlləzina min bəədihim وَمَ اللّٰهُ يُر۪يدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ Nuhun qövmüne, Ad ve Semud tayfalarına Və onlardan sonra gələnlərə benzer belanın gəlməsindən qorxuram Allah bəndələrə zülüm olunmasını istəməz وَيَا قَوْمِ اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ اتَّنَاد Ey xalqım! Mən başınıza gelecek feryat koparacağınız gündən qorxuram. Geriye dönüp kaçacağınız gün sizi Allah'tan qoruyan tapılmaz. Allah'ım azgınlığa saldığı kimsiyə isə YOL GÖSTEREN OLMAZ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَا فَمَا زِلْتُمْ ف۪ي شَكِّمْ مِنْ مَا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبَعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا Qədərikə yudillu allahu mən huvə Daha öncə Yusuf sizə açıq aydın dəlillər gətirmişdi. Siz onun gətirdiklərinə şək etməkdə davam edirdiniz. Nəhayət o vəfat etdikdə dediniz, Allah ondan sonra elçi göndərməyəcəkdir. Allah hədd-i aşan, Şübhə edən kimsəni beləcə azınlığa səvar. Əl-əzînə yücədilunə fiyyəyət illəhi biğəyri sültanin ətəəhum, kəbrə məqtən əndə Allahi və əndəl-ləzînə əmənu, kədəlikə <Sessizlik> yətubə alləhu alə kulli qalbi mütəkəbbirin cəbbər.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 وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ وَمَا كَيْدُ Ey Haman mənim üçün bir uca qala tik yollara çatım göylərin yollarına çatım və Musa'nın məbudunu görüm həqiqətən mən onu yalançı sayıram Firona pis əməli beləcə gözəl göstərildi o yoldan çıxarıldı. Fironun hiyləsi uğursuz oldu. O mömin kişi dedi: Ey qövmmüm, mənim ardımca gəlin. Sizi doğru yola çıxardım. يا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ bu dünya həyatı ancaq fani bir zövvdür axirət isə qərar tutacağınız yurdur men amilə seyyətan fəla yucəzə illə mitləha Və mennə amən saliham Kim pis bir iş tutsa o ancaq işinin həddi qədər cəza alır Mömin olmaqla bərabər yaxşı iş görən kişilər və qadınlar Cənnətə daxil olub orada hesabsız ruziyə nail olanlar. Ey gövmüm. Nə üçün mən sizi nicat tapmağa çağırıram? Siz isə məni oda da çağırırsınız. تدعونني لأكثر siz məni Allahı inkar etməyə bilmədiyim bir şeyi ona şərik qoşmağa çağırırsınız mən isə sizi qudretli və bağışlayan Allah'a çağırıram Ləcərəmə ənnəmə təd'unəni iləyh iləysə ləhvətun fiddunyə vələ fil-əxirə və ənnəmə rəddənə ilə Allah və ənnəl-müsrifinə hum əshabunnar Eç şübhəsiz ki, sizin məni çağırdıqlarınızın nə dünyada Nə də axirətdə çağırılmağa haqqı yoxdur. Bizim dönüşümüz Allah'adır. Həddi aşanlar isə od sakinləridirlər. فزددن قرونا ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان Sizə dediklərimi mütləq xatırlayacaqsınız. Mən öz işimi Allaha həbal edirəm. Həqiqətən Allah qullarını görür. Allah Musanı onların qurduğu hilələrin şərindən qorudu. Firon nəslini isə dəhşətli əzab dürdü. أن يُعرضون عليها غدا وعشيا ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم Onları səhər və axşamüstü oda salırlar. O saat gələcəyi gün isə Firon nəslini ən şiddətli əzaba salır.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 Zayıflər tekebbür gösterenlere, biz sizin ardınızça gedirdik, indi siz odun bir hissəsindən bizi kurtarabilərsiniz mi, diyecəklər. Ve <gülüyor> ala kullun fiyhâ, inna qad hakemə beynəl ibâdın. Tekebbür gösterenler, hamımız bunun içindeyik, artıq Allah Allah, Qullar arasında hökmünü vermişdir, diyəcəklər. Odda olanlar, cəhənnəm gözətçilərini diyəcəklər. Rəbbinizə yalvarın ki, heç olmasa bircə gün əzabımızı yüngülləşdirsin. Qalū awalam taku ta'tīkum rusulukum bil bayyināt Qalū balā Qalū fa Mələklər deyəcəklər. Məgər elçiləriniz açıq aydın dəlillər gətirməmişdilər? Onlar Əlbəttə gətirmişdilər deyəcəklər. Mələklər də elə isə özünüz yalvarın deyəcəklər. Kafirlərin yalvarması isə boş şeydir. İnna lanan sur rusulana vallzin amanu fil hayatid dunya və yom Şübhəsiz ki biz öz elçilərimizə Ve müminlere hem dünya Hayatında Hem de şahitlerin Şehadet vereceği gün Yardım edecek وليهم وليهم O gün zalımlara Üzür dilemeleri Hiçbir fayda vermeyecektir Onları hem lânat həm də pis yurt gözləyir. Biz Musaya doğru yolu göstərən rəhbər verdik və Ve İsrail oğullarını kitaba varis etdik. Ağıl sahiblərinə doğru yol göstəricisi və öyüd nəsihət kimi. Qasbi Həqiqətən Allahın vədi haqqdır. Günahının bağışlanmasını dilə. Axşamüstü və səhər vaxtı Rəbbini həmdilə təriflə. İnnellezinin yucadilun fi ayati llahi bighayrisultan atahum bighayrisultan atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibarigh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 Haqiqatan o eşidəndir, görəndir. La xalqus göylərin və yerin yaradılması insanların yaradılmasından daha böyük şeydir. Lakin insanların çoxu bunu bilmir. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ körlə görən iman gətirib yaxşı işlər görənlə pislik edənlər eyni deildir necə az düşünüb davranışlarsınız İnnəs-səəətələ ətiyətüllə rəybə fiyhə və ləkinnə əktərən nəsi lə yü'minun. O saat mütləq gələcəkdir. Bunda heç bir şübhə yoxdur. Lakin insanların əksəriyyəti buna inanmır. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ İnnəl-ləzīnə yəstəkbirunə ən ibadətiysə yədxulunə cəhənnəmə dəxirin. Rabbiniz dedi, mənə dua edin, mən də sizə cavab verim Həqiqətən mənə ibadət etməyə təkəbbür göstərənlər, cəhənnəmə zəlil olaraq girecəklər. Allahul ladhi ja'ala lakumul rahatlanmanız için yaratan gündüzü ruzi kazanmanız üçün ışıklı eden Allah'tır. Allah insanlara qarşı lütfukardır lakin insanların çoxu şükr etmir budur sizin rabbiniz her şeyin xaliqi olan Allah Ondan başka məbud yoktur. Siz necə de haqqa karşı dönük çıxırsınız? Allah'ın ayələrini inkar edenler, beləcə dönük çıxırlar. Allahul ladhi ja'ala lakumul ardha qararan was samaa'a binaa'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat tayyibaat dhalikumullahu rabbukum fa rabbul 'alamin Sizin için yeri mesken göğü de tavan eden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 Qul inni nuhiytu ən ə'budəl-ləzine təd'uunə min dün illəhi ləmmə jəəni yəlbəyinətü min rabbi və umirtu ən usliməli rabbil ələmin Də ki, Rəbbimdən mənə açıq aydın dəlillər gəldiyi zaman sizin Allahdan başqa yalvardıqlarınıza ibadət etmək mənə qadağan edilmiş və mənə ələmlərin Rəbbinə itayət etmək əmr olunmuşdur. Hüvə ləzî xaləqəkum min türabin thümmə min nutfətin thümmə min aləqətin thümmə yuxricukum tiflə thümmə yuxricukum tiflə thümmə ritəbləğü əşüddəkum Domma tebö əşda quzummatäkunşyuxa vamin qummmayutavaffa qbölü əəm müsamnawala alla qumtaqun Sizi torpaqtan Sonra nütfäm Sonra laqtaalanmış qndan yaradan Sonra sizi, Böyüyüb yetkinlik yaşına çatasınız. daha sonra da qocalasınız deyə uşaq olaraq ana bətnindən çıxardan odur. Hər ki, içərinizdə qocalmamışdan əvvəl öldürülənlər də var. Bu ona görədir ki, müəyyən olunmuş vaxtda yetişəsiniz və bəlkə düşünüb daşınasınız. Dirildən də, öldürən də odur. O, bir şeyin olmasını istədikdə, ona ancaq ol deyil, o olur. O, bir şeyin olmasını istədikdə, ona ancaq ol deyil, o da olur. Alam tora ila alladheena yujadiloon fee ayati llaahi an la ayələri barəsində mübahisə edənləri görmürsəm, Onlar necə də haqqa qarşı dönük çıxırlar. Alladheena kazzabu bilkitabi wə bimaa arsalna bihi rusulana فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ الْحَمِيمُ ثُمَّ فِي النَّارِ يسجرون. Onlar kitabı və elçilərimizə göndərdiklərimizi yalan saydılar. Onlar yaxınlarda biləcəklər, o zaman ki, boyunlarında dəmir halqalar və zəncirlər olduğu halda sürüklənəcəklər qaynar suya tərəf. Sonra odda yandırılacaqlar. <Sessizlik> İllah qalu zannu anna Sonra da onlara deyiləcəkdir. Hardadır şərik qoştuqlarınız? Allahdan başqa ibadət etdikləriniz? Onlar deyəcəklər Onlar bizi qoyub qaştılar. Xeyr, biz öncədə heç bir şeyə ibadət etmirdik. Allah kafirləri beləcə azğınlığa salar. Bu Sizin yer nahaq yerə sevinməyinizə və qürrələnməyinizə görədir. Odu xudu İçində əbədi qalacağınız cəhənnəmin qapılarına girin. Təkəbbürlülərin yeri necə də pisdir. Fəsbir inə və'də Allahi haqq fə imma nüriyənəkə bəğdə alləziyinə iduhum əvnə təvəffəyənəkə fə iləyna yurcağun Səbret Allahın vədi haqdır Ya onlara vəd etdiyimizin bir qismini sənə göstərəcək ya da Daha öncə sənin canını alacaq. Onlar axırda bizə qaytarlacaqlar. Və ləqəd ərsəlnə rüsülən min qablikə minhüm mən qasasnə əleykə və minhüm mən ləm nəqusus əleyk. Və mə kəna lirəsulin ən bi ayətin illə bi idnilləh.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 Allahın əmri gəldikdə isə ədalətlə hökum verilər və yalan danışanlar orada ziyana uğrayanlar. Ja minhə və minhə Bəzilərini minəsiniz, bəzilərindən də yiyəsiniz deyə heyvanları sizin üçün yaradan Allahdır. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً ف۪ي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْخُلْكِ تُحْمَلُونَ Siz onlardan başqa mənfaatlar da əldə edirsiniz. Siz onları minərək ürəyinizdən keçən yerlərə gedib çatırsınız. Siz həm onların üstündə hem de gəmələrdə daşınırsınız. وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ O, sizə öz möcüzələrini göstərir. Allahın hansı dəlillərini inkar edə bilərsiniz? أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْضُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَتُ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ kanu onlar yer üzünde gəzib dolaşaraq özlərindən əvvəlkilərin aqibətinin necə olduğunu görmədilərmi onlar bunlardan sadica daha çox Daha güvvətli idilər və yer daha çox iz qoymuşdular. Müvəffəq olduqları onlara bir fayda vermədi. Ələmməcəətəhum Elçiləri onlara açıq-aydın ayələr gətirdikdə Ancaq özlərindəki biliyə sevindilər və beləliklə də onları istehsaq etdikləri şey əzabla çulğaladı. Bəra məraau ba'sana qalu amanna billahi vahde amanna billahi vahde wa kafadna bima kunna bi mushrikin Onlar əzabımızı daddıqda Biz vahid Allah'a iman getirdik. Ona ortak koştuklarımızı isə inkar edirik. Fəлән miyəku ya ta'uhum Lakin o zaman ezabımızı gördük de,